selekaali ilikuwa nafununu kwamba kuna viongozi wa baadhi ya vyama vya siasa ambao kwa namna moja au nyingine wangependa kuhujumu jitihada za wa rais za kuwaletea watanzania maendeleo. Wanasheria hao ambao walishinikizwa kwa taarifa tulizokuwa nazo na baadhi ya wanasiasa wetu walikwenda kufungua madai kwamba serikali ina na kwamba ndege hiyo shikijiwe hawana uhalali wao wa kufanya hivyo na wamesukumwa na baadhi ya wanasiasa sio mema nchi yetu tuungane na serikali badala ya kuikebei au kumkebei rais tulipaswa tutoe solution ya ilo tatizo badala ya kukebei kwa sababu tutakapopata shida na yeye pia ni mtanzania ataipata hii shida Ebu tuweke mambo yetu maslahi za kisiasa pembeni ili tuangalie ni kwa namna gani tunaweza tukaisaidia nchi na Watanzania kwa huduma. Kwa mtu yote mwenye uchungu na nchi yake angepambana ili jambo linalohusu maslahi ya taifa nikiwemo na kununua ndege hili lisikwame na kama kuna mkwamo basi ya shiriki kukuamua badala ya kushabikia. Serikali inafununu kwamba watu hawa hawa wanao hujumu za maendeleo pia wana hata hali ya usalama wa raia wetu kwenye baadhi ya maeneo ya nchi yetu hili nalo inaendelea kufanyiwa kazi wanaopinga mambo ya maendeleo hawampingi mosi wa rais bali wanapingana na watanzania wote kwa ujumla hivyo basi ni vyema watanzania mkaelewa ukweli wa hali halisi na mkapuuza mambo ambayo yanashabikiwa na baadhi ya viongozi wa kisiasa serikali ya awamu ya tano inahakikishia kwamba ndege itafujia na wanaokwamisha jitihada za serikali za kuleta ndege watapanda wao na ndugu zao na watapanda pamoja na wafuasi wao na serikali hii pia haibagui watanzania kwa itikadi za kisiasa dini kabila rangi au tofauti wowote ni watajeni tu baadhi ya mambo ambayo wanasiasa hawa walishawahi kuingilia against government au wa Tanzania. Kwa mfano, walishawahi kushawishi wafadhili wasilete misaada tena hapa Tanzania. Watu hawa hawa walishawahi kuomba kwamba washirika wetu wa maendeleo wasituletee misaada. Tunachojiuliza kama serikali hivi misaada isipoletwa? Anayekomolewa ni Rais Magufuli au ni Watanzania wanyonge ambao wangekosa madawa? huduma za maji, umeme na kadhalika. Lakini jambo ambalo linatutia faraja kama serikali na Watanzania wanaolitakia mema nchi yao au wazalendo kwa kifupi ni kwamba pamoja na jitihada za hali ya juu za hawa watu ambao wamekuwa wana wanashabikia shida za Tanzania washirika wa maendeleo sasa wameongeza ngazi kasi ya ushirikiano na serikali inaoongozwa na rais wetu dr John Pombe Magufuli. Mifano ya wazi ni pamoja na tamko la serikali ya Marekani kupitia balozi wake kwamba Marekani sasa itaongeza kiasi cha misaada Tanzania. Ziara ya tajiri mkubwa duniani Bill Gates. Bill Gates ambaye pia ameonyeshwa kuguswa na kasi ya uongozi wa moshini wa rais wetu na kuahidi kutoa fedha zaidi lakini tunaujiwa wa viongozi mbalimbali 15 mbali ambao wamekuwa kuhudhuria nchi waki, wakifanya ziara nchini katika kipindi cha serikali ya wami ya tano Kubeza juhudi za mshauri wa raisii imekuwa ni huka ya viongozi hawa wa, wa siasa ambao wamekuwa wakifanya jitihada za zat za kumbeza mshauri wa raisi ambaye amekuwa anajitahidi kuleta maendeleo kwa wananchi <coughs> tena bila kujali kabila, dini na kadhalika